Men Martin, varför sitter du här ute vid brevlådan? För att jag väntar på brevbäraren förstås. Jo, Okej, okay, det förstår jag. Men är det någonting speciellt? Ja, jag vill vara först och läsa Bonusmamman-magasin som familjeträdet ger ut. Okej, okay, men det är en e-tidning, älskling. Ja, och? Då läser man den elektroniskt. Den kommer inte i brevlådan. Du läser den på datorn. Jaha. Hej, välkomna till avsnitt 60 av Bonuspappan och... Woho, avsnitt 60. Jajamän. Inte illa. Nej. Och jag är Plusmamman och vi är en podcast om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Det är vi. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet. Helt dagsaktuella nästan med Bonusmamman-magasin. Som mm, man kan läsa på www.bonusmamman.com. Och vi måste ju säga grattis till en enormt bra start med väldigt många läsare. Ja, och så ska vi säga grattis till alla läsare som nästa månad får läsa om oss. Just det. Vi ska bli intervjuade av, det är ju inte Stina... Och Thomas Pettersson kanske som gör intervjuerna. Det men vet det är, vi inte, jag har ingen aning. Men det, skulle, det är alltid kul att prata med dem också. Det är väldigt spännande. Och om man vill prata med Stina så kan man ju ringa dit. Ja, det är fortfarande ett erbjudande att få råd och tips under 15 minuter alldeles gratis om man säger att man har hört det i podden som ni just nu lyssnar på. Mm. Man får även 100 kronor rabatt om man vill prata i en halvtimme eller en timme. Jag kanske tycker att det låter kort med 15 minuter men man hinner prata en hel del. I det sista avsnittet i varje månad så har vi med Stina och då är det du som ringer upp och diskuterar en, en liten fråga. Och det är väl en bara fem minuter och ni hinner med en väldig massa. Ja, det är i alla fall max hälften av en kvart. Mm. Familjeträdet når man till exempel på hemsidan www.familjetradet.com eller Instagram där kontot heter Familjetradet. Och Facebook. Mm. det är lätt att få tag på Stina och boka in en tid. Ja, gör det. Veckans gäst är Tina Emet som är psykolog i Dalarna i Orsa som jag associerar med han Kalle Moreus. Ah, Orsas spelmän, vilka är det då? Ja, de har ju varit med med Benny Andersson också. Och så, De har ju samarbetat lite. Jag har för mig att han är i alla fall från de trakterna. Jag tänker knätoffs alltså helt enkelt. Lite så, ja. Ha. Men han spelar ju inte bara fjol. Han spelar väl här också. Jag tänkte tina Emet och knätoffs. Ja, det vet jag inte riktigt. Vi pratade bland annat om lågaffektivt beteende. Igen? Ja, det är så häftigt och viktigt så att vi kör ett varv till med lite nya förklaringar. Det var Annars Bo Helskov i den intervjun som vi tog upp det. Ja, vi tycker ju att det är jättekult med lågaffektivt bemötande. Men vi har väldigt svårt att komma ihåg själva. Så därför behöver vi påminnas lite om hur man gör. Och därför har vi jättegärna med gäster som är duktiga på det. Och Tina är väldigt duktig på det. Ja, sen pratade vi om annat också. Och det får ni snart höra. Lite senare så kommer vi veckans tema. Vad är det? Ja, jag tänkte först förklara det här med veckans tema. Hur vi... Hur vi gör och varför vi gör det och det är ju mer en liten slags brainstorming vi har. Vi får ett tema som vi då helt enkelt bara spånar loss runt så så går det till. Och veckans tema idag kommer vara oretvisor i bonusfamiljen. Eftersom det kan vara lite speciella orättvisor när inte alla barn är släkt biologiskt med varandra. Mm. Eller de vuxna. Ja just det. I familjer där de vuxna är nära släkt så kan det vara andra Då problem. Då kan det uppstå andra problem. <laughs> ja, ja, ja, ja. Men det får vara en helt annan podd. Mm. Vi vill också be er gå med i Ellas hjältargruppen och stötta det projektet. Ja, precis. Det är ju Katja och hennes dotter Ella som tillsammans och med några fler andra, men det var de som startade i alla fall Ellas hjältar, där det går ut på att hjälpa en svårt sjuk eller utsatt barn eller ungdom att få det lite roligare helt enkelt. Mm. Mm. För mitt, mitt uppe i all sjukdom och mediciner och det ena och det andra så kanske man glömmer bort att de är barn som också behöver ha roligt och det är kanske är extra viktigt att ha roligt och få roliga minnen när man har någon som är svårt sjuk i familjen. Mm. Och vill man komma i kontakt med dem så gör man det på Instagram, Facebook och även hemsidan. Ellas Hjältar heter de. Det är enkelt att hitta också. De finns nere i Helsingborg men hjälper ju barn över hela Sverige och det är ett privat initiativ. Mm. De har hittills hjälpt, jag tror det är 58 tror jag de är uppe i nu. Olika barn och en del av de barnen har ju tyvärr fått lämna jordelivet men deras familjer har kvar de varma minnena av de olika aktiviteter som Ellas hjälpte så till att bli verklighet. Mm. Och alla pengar kommer till nytta? Det är ingenting som de tar ut någon? Nej de, de redovisar väldigt noggrant vart pengarna går till och ifall det blir pengar över så går det vidare till nästa barn som står i tur att få lite extra guldkant på tillvaron i en annan svår tillvaro. Mm. Så är det. Om vi kör vårt high and low så kommer det ju vara både bra och dåliga saker, gissar jag. Eh, ja, det är lite av eh, poängen med att ha high and low, Martin. Upplägget är så. Vad har du, köra? du som... <laughs> okay. jag, jag kan börja. Jag kan börja. <laughs> Nej, vi börjar du då? Ja, jag börjar. Okay. Jag tänker att den kommande cyklingen nu under helgen här i Danmark. Kommer bli fenomenalt trevligt och bra. Och jag tror att vädret också kommer bli bra. Ska... Är inte du det, det att säga så? Nej, Ta nej det, det så det jag haj? inte. Vi tar färjan över från Göteborg till Fredrikshamn. Och så cyklar vi upp till Skagen. Så är vi där två nätter. Och sen så cyklar vi ner till Hitchhals. Och tar en campingnatt i tält där. Och sen ska vi hemåt på måndag. När ni hör detta så är det ju faktiskt måndag. Just det, då är vi nog på väg i... Fyra olika cyklar. En I fyra olika tillstånd. Vi vet inte hur vi mår men Nej. förhoppningsvis så kommer vi tillbaka till landet. Det får ni höra i nästa par med vecka. Och min low är, har ju lite med cyklingen eller resan att göra och det är att jag är så förtvivlat dålig på att packa. Det tar väldigt lång tid. Men det är ju alla andras ja. low Martin när du flummar runt här och med dina små listor och, och packar och donar och fixar Ja, och sen så tar så jag ju... Så blir också. Ja, men jag tror att det jobbiga är också lite att jag... Det är som butter i och de för, även för era saker, att jag går runt och frågar om. Det finns inte kanske kallas övansvar. Ja, lite så tror jag att det kan vara. Jag tror att du ska kanske besöka Compassion Awareness i kungsbacke. Så att jag inte ber barnen ta med sig solglasögon till exempel och cykelhjälmar och sådana saker som är lätta att glömma. <hör> Medvedående. <skratt> ja Och vad har du valt? Som high and low ja. ja Och vad har hänt den här veckan? Jo men jag har ett high Jag vet inte om jag har haft det som high för Men jag har gjort min andra sittning på min tatuering Just På ryggen det. Och den är ju nästan klar nu mm. Så nu ser det inte ut som en liten streck och längre Utan nu är den ganska färdig Så det kan få vara mitt high Ska du avslöja något om motivet? Det är ju en liten drake mm. För det är ju jag, en drake det är mitt kinesiska skärtecken. Just det. Du är född i Drakens år. Mm. 76 och jag är född i Tuppens år. Mm. De sa att Tuppar var odrägliga och argumenterar och mm. puffar upp sig väldigt mycket. Stämmer rätt bra. Stämmer väldigt bra. Mitt low kan ju då vara att det gjorde förbaskat ont. Mm. Jag har ändå, det är inte min första tatuering, det är ju min, oj, fjärde, femte, någonting ish. Men den här har nog gjort ondast faktiskt. Mm. Men det den kanske är var symboliskt också. bra också att den gjorde ondast, för den är ju en cover-up av en annan tatuering Just det. som numera inte syns längre på ryggen. Så är det. Mm. Mm. Mm. Nu så är det väl dags att lyssna lite mer på vad Tina Emmet har att säga. Hon berättar ju bland annat att hon är särbo med en man som också har ett barn med en sån här NP-diagnos. Mm. neuropsykiatrisk diagnos. Här kommer den intervjun. Hej Tina Emet. I Orsa är det väl du är? Ja, det stämmer bra. Ja, hej på dig. Välkommen till podden. Hur brukar du presentera dig och ditt yrke? Ja, då brukar jag ju säga hej. Jag heter Tina Emet och jag eh, jobbar som psykolog brukar jag säga. Just och så brukar jag väl lägga till kanske, beroende på sammanhanget. sammanhang, att jag är specialist i neuropsykologi. Alltså speciellt på autism och ADHD och sådana saker. Men att jag också jobbar jättemycket med barn och deras familjer. Inte bara med funktionsnedsättningar då? Nej, precis. Jag jobbar också på BVC en del. som BVC-psykolog. Mm. Jag träffar ju mycket familjer där det vad ska jag säga, där det går lite mer som det ska även om man kan ha lite kör. Just det. Vi kan ju återkomma lite mer till just mm. uh, funktionsnedsättningarna. Uh, vi är ju mm. nyfikna också på bonusfamiljer förstås. Och har du egna ja. erfarenheter av att leva i en bonusfamilj? Nej, jag har ju inte det. Jag, jag, har, ju, jag har ju valt att vara särbo istället. Mm. <laughs> För att... Uh, vi har insett att den bonusfamiljen som skulle uppstå skulle kanske vara mer än vi <laughs> skulle ro på. Ja. Så, ja. Då har du och din servo ha barn sedan tidigare, då? Ja, precis. Vi har tre barn var mm. och varsitt barn med särskilda behov. Just det. Ja, det, då, då... det ska liksom till något alldeles exceptionellt för att vi ska få få ihop det där, Precis. den där mm. Mm. Men då kan man säga att du ser det lite så som jag gör, att jag tycker att familjen liksom bildas när man bor under samma tak, medan Maria, min sambo, ser det lite mer friare att man faktiskt kan vara en familj, även om man har då två separata boenden och lite varannan vecka och så här Ja, jag tänker det får väl liksom lite vara upp till var och en hur det känns, tänker mm. jag, alltså, en del barn kan ju tycka att det är jättefestligt och kul och om det är några extra fiskon som man tycker jättemycket om. Å andra sidan skulle det kunna vara jätteskönt om det är några extra fiskon som man inte trivs med. Att man inte behöver liksom uppgradera dem till just fiskon. Nej just det. Känner du dig som bonusmamma för din särbos barn eller är du mer en extra vuxen som träffar dem ibland? Ja, jag skulle nog sagt att det är en extra vuxen mm. som, som träffar dem ibland mm. och omvänt också. Mm. Och så har ni ibland veckor när ingen av er har barnen kanske? Ja, ja. det händer ju då förstås. Mm. Och det, Just det där funderar vi också på hur föräldraskapet är i en kärnfamilj och i en bonusfamilj. Mm. Märker du skillnader när, när du pratar med... Föräldrar som då kommer med Något barn som kanske inte mår bra Jag träffar ju mest Familjer där det liksom har blivit problem Om mm. jag ser så mm. eh, Och det jag kan se ibland Det är ju att föräldrar Alltså de två vuxna Förälskade och vill vara nära Och bo under samma tak Och så har man kanske lite För bråttom att flytta ihop mm. Så barnen har inte hunnit bli Lika förtjusta i varandra Som de Nej. två vuxna är Nej och dessutom så kanske man tänker att man vill flytta ihop med den här mannen eller kvinnan som man är jätteförälskad i. Men man kanske inte har tänkt liksom på, är det, kan den här också bli min medförälder? Ah, just. Eh, att man, liksom, man kanske har siktigt inställt på att det är liksom, ja, en normal en vanlig familj, där ska vara två vuxna och, och lite barn olika. Och, och, och, och så har man ett ganska starkt driv till det. Utan att liksom tänka in de andra faktorerna. Mm. För barnen har ju liksom inte valt varann på samma sätt som de vuxna har. Och det har ju inte egentligen partnern med dina barn heller. Nej. Mm. Vilken roll tycker du att man ska ta då som bonusförälder när man träffar då barn? Och, och som man kanske då har varannan vecka eller ännu mer om man då flyttar ihop. Mm. Och så får man en, kanske man kan vara osäker på hur man ska agera som... Föräldrar, ja, mm. ja alltså, jag kan väl tycka att man ska agera som en, en vuxen, mm. en välvillig vuxen. Så. Eh, jag, jag lärde mig en gång på familjerodgivningen för många år sedan. Eh, här i Dalarna vet du, så bor, eh, bor ju generationerna ganska tätt. Så då kan ibland, folk ha svårt att värja sig mot svärföräldrar på olika sätt. Och då sa de så här, ja, men man ansvarar för sina egna föräldrar. Man ansvarar för att sätta gränser mot sina egna föräldrar. Det kan liksom inte partnern göra. Nej, just eh, och då tänker jag så här, det borde funka åt andra håller med. Att till syvende och sist är det den biologiska föräldern som liksom får eh, utöva i så fall, vad ska jag säga då, de mer... Eh, fostrande sidorna av föräldraskapet mm. och så tänker jag mig kanske att bonusföräldern har, har en, en stöttande roll kanske till den biologiska föräldern men också innan man har hunnit bygga upp liksom ett kapital känslomässigt hos det barnet som man liksom bor med, som mm. man börjar lära känna, för det tycker jag tar ganska länge så jag tror inte man jag vet inte, du får säga du kanske har nog gjort det här mer än, än vad jag har, men jag tänker jag tror inte man kan kliva in bara sådär och Tycka och fostra och, och sätta gränser. Så. Nej, och jag tänkte nog i början att jag framförallt skulle eh, markera när jag tyckte att någonting var farligt mm. eller akut. Eh, ja, då då måste det. man ju direkt gå in mm. ja. om, om någon ja. gör någonting där man kan skada sig själv eller skada ja. någon annan. Precis. Ja. Och, och sen därifrån. Mm. Och sen så beror det ju så mycket på vilken ålder. Eh, ja. mina bonusbarn var ju de äldsta hade hunnit bli tonåringar de var 12, 13, mm. 14 skulle de fylla mm. det året och sen var mm. minsta tjejen 5,5 och ett halvt. Och det blir ju något mm. helt annat mm, eh, så där kan, där kan jag ta kanske mer försöka föregå med gott exempel eller framförallt prata ihop mig med Maria mm. så att, att vi mm. vet, även om vi tycker lite olika så får vi Äh, väga mm. ihop så att, att vi hittar mm. våran stil mm. då vå våran familjekultur mm. på något sätt mm. Ja, precis Men jag tänker mm. att det låter ju mycket som när, när vi intervjuade Bo Heilskov som ju ja. en kollega till dig eh, mm. så ja. använde han ett danskt uttryck eh, som, som han kallade rephållare att eh, man, man är rephållare ja. till sina biologiska ja. barn så att eh, eh, lite att eh, de där eh, sista 10 procenten, de är det den biologiska föräldern som ansvarar för. Så mm. eh, ja, det yttersta ja. ansvaret då, om det verkligen gäller så, så har man ja, eh, sista ordet ja. kanske där då. Ja, jag kan, jag kan tänka mig det. Ja. Mm, mm. Och, och apropå hälsa mm. så eh, mm. vet jag också att du använder det här med lågaffektivt bemötande. Ja men det stämmer bra. Och kan man säga att det är en slags grundinställning då när det blir eh, olika konflikter? Ja, jag tycker man kan säga att eh, alltså egentligen grundidén med det här låga är ju att det är en ganska human inställning till saker. Mm. Eh, och att eh, konflikter eh, består ju egentligen av två personer som försöker lösa ett problem de har. Och man löser problemet på ett sätt som blir ett problem för någon annan. Mm. Och ska man hjälpa folk att lösa sina konflikter så får man liksom spåra lite grann vad det är för något som de försökte reda i från början. Mm. Jag tyckte det var intressant det här lite med att man säger att man ska inte öka energin i konflikten. Och då kanske Nej. man kan se det som att det är klart har du en studsboll och studsar den på asfalt eller, eller studsar mm. den mot en annan studsmatta på något sätt så mm. då studsar den mycket och, och studsar du den på sand då kanske den dämpas mm. och lite ja. då att man man ska inte ta i så mycket när man möter Nej. konflikten då Jag tycker jag märker det här hemma Min, jag har tvillingpojkar de spelar datorspel med varandra ibland och mm. så lanar de då liksom mellan, vars, mellan våningarna Ja. Och då alltså har de hörlurar på sig. Så, de, eh, med, så att ibland så ropar de i, ut i hallen då till varandra. Och då har jag märkt att det är lätt att de hamnar i bråk. För att eh, har man hörlurar på sig så hör man ju sämre uh -huh. vad någon ropar. Så de måste ropa så jäkla högt åt varandra. Och rätt vad det är så har de missförstått och tror att den andra är arg. <laughs> Apropå att liksom föra in energi i liksom att bara höja rösten. Hör jag. Liksom är att föra in energi liksom, till en studsboll eller en konflikt. Liksom. Ja, just det. Ja. Det är ganska intressant. Mm. Har du något exempel på när det har fungerat med låga bemötande? Oj, men det gör det ju alltid. Mm. <laughs> alltså, från det att eh, små barn vägrar borsta tänderna och... Eh, plötsligt blir lite inblandad i att köpa sin egen tandborste och välja sin egen tandkräm och plötsligt så får man vara med och styra och ställa lite och då är det rätt okej att borsta med sin nya tandborste. Mm. Alltså, min upplevelse är ju att det alltid funkar. Alltså, Men om man inte, äta, båda, om, om man inte vill äta mm. upp sina grönsaker eller, eller inte vill äta väldigt mycket mm. mat till exempel mm. Eh, mm. och så tror man att men förra veckan gick det ju bra. Förra veckan mm. gillade du kyckling cykling och mm. kokta morötter. Och, eh, mm. hur, hur ska man liksom komma runt det då? Så att, Aha, eh. Ja, precis. Vet du, jag brukar, brukar jag säga, när jag har jobbat så him Jag, säga, jag, kan jobba, jag är länge som psykolog. För mm. nu kan jag säga att man bråkar aldrig om mat. Man får inte bråka med barn om mat. Nej. <laughs> Det, fin det finns ingen som vinner. Nej, just det. Alla förlorar när man mm. bråkar med barn och mat. Och därför så tänker jag att ja, om någon inte äter sina grönsaker. Vad gör det då om hundra år? <laughs> ja det är bra. Då är det faktiskt. Och då är det så här. Ja det var gott förra veckan. Den här veckan är det inte så. Nej utmaning till de vuxna att tänka ut något annat. Mm. Eller så får man tänka. Är ungen lite stressad? Är det något som är körvigt? Mår den inte bra på något sätt? Ofta brukar ju det här med mat också jättetätt kopplat till humör och mående. Ja just det. Och, så. och sen är det, finns det så enkla saker som att vem som helst eller hur? Det är det här som är låga för Det tycker jag också. Vem som helst av oss vuxna typ, vem tycker om att bli bestämd över? Vem, säger, vem tycker om att någon säger ät nu all sallad du tog här på lunchreperangen och <laughs> du är jättemätt. Det tycker ju ingen om. Så jag undrar undra ibland varför vi ska tro att barn skulle tycka att det var okej. Okay, mm, mm. Eller låta sig bestämmas över. Eh, så att. Eh, nej, vi bråkar inte om mat. Nej, och det kanske är samma med kläder. Mm. Att, att man försöker tvinga på barnen eh, en extra tröja för att man själv tycker att det är kallt ja. ute. Ja, precis. Man kan göra på flera sätt eh, om det är kallt ute och man själv vet det. Så ja, det beror ju lite på, har man bilen i motorvärmare så kan man, man klara sig till bilen med sin vindjacka i alla fall. Så kan man som förälder stoppa den i ryggsäcken som ändå ska med till skolan eller dagis. Mm. Eller så kan man säga, men du, prova att gå ut och känn lite hur du tycker att det känns med den jackan. Så kan du välja sen när du kommer in. Ja just det. Och då kommer, när man kommer in då och har en för tung jacka på så det är minusgrader och kallt. Så brukar de flesta barn faktiskt bestämma sig för att ta en tröja till. När de inte tvingas. De är ja. ju inte liksom dumma i huvudet. Nej, jag tänkte just det att, att om barnen själva får välja så väljer de ja. ju det som de mår bra av. Ja. Och att man får det är ha min den min respekten att då. Res. Mm. Mm. Man får respektera barnens barnen. Ja, jag tycker det. Jag tycker att vi vuxna i vår iver att fostra. Jag tror att det är goda ambitioner vi har, men jag tycker vi bestämmer väl mycket över barn i frågor som vi inte skulle behöva bestämma om mm. vi gör det av bara farten mm. <laughs> så. vi tror att barnen blir eh, ouppfostrade eller att de, att de bara för att de har haft då kanske för lite kläder på mm. sig någon gång att de som vuxna mm. också kommer att gå ut och gå och frysa mm. hela tiden och så är det nog Ja. ja. nej och det är lika med maten. Alltså en, en 25-årig kvinna eller man. Jag känner väldigt få vuxna människor som har grejer för sig med maten. Om det inte är något alldeles särskilt. De äter man ju sina grönsaker och beter sig som man ska på restauranger. Mm, mm. Det, det är nog mer i så fall om, om det finns en eh, neuropsykiatrisk eh, mm. funktionsnedsättning. Att, att där kan det spela... In OCD till exempel, eller Asperger, ja. eller så. Då antar jag att, mm. att det kan sätta sig på olika områden en, en, och bli ett beteende som mer har med sjukdomen att göra. Ja, men ja, så kan man ju säga. Jag tycker oftast att de här personerna med de här svårigheterna, deras beteende blir förstärkta ju mer stress de har i tillvaro. Mm. Mm. Så det är ju jätteviktigt att man lägger och anpassar kravnivåerna så att de här personerna orkar med de allra viktigaste sakerna ja, just det. i sitt liv. Nej, men jag tycker man kan se det på barn i vissa åldrar också att de kan bli lite få lite tics och de kan ha lite grejer för sig och blinka och vifta utan att de har en OCD för den dess skull så kan man se att vissa barn faktiskt i stressade perioder i livet blir lite ticsiga ja, just det. och så brukar det gå över när stressen reglerar ner sig- eller om, om man som förälder- eller vuxen ser att- och kan vidga liksom perspektivet lite- och se aha, vad är det här nu Ja, just det, vi, fly vi flyttade för tre månader sedan. Kalle tycker nog att det är lite jobbigt. Och så får man köra lite extra- TLC, eh, 10 level Care- så mm. brukar det faktiskt gå till sig. Mm. Och inte vara orolig- för att direkt det är något fel. Nej, jag tycker man kan- ge sådana här saker- Lite tid ändå. Mm. Jag tänker lite då föräldrarrollen när man har ett mm. eller flera barn med funktionsnedsättning. Blir föräldrarollen mm. speciell och, och framförallt kan det ge till mot de barnen som inte har en diagnos? Ja, alltså det är ju ganska uppslutande att ha ett barn eller ett barn med neuropsykologisk funktionsnedsättning. Mm. Gemensamt tycker jag att de har svårt med självregleringen. Alltså de blir, blir de rädda för någonting så blir de så väldigt rädda. När de blir hungriga så blir hungern så väldigt stark och intensiv och, och så vidare. Och, och de behöver sina föräldrar väldigt mycket till att reglera sig. Att, vi, att det kanske är vi som föräldrar som ser och hör på tonfallet. Nu börjar blodsockret vara lite lågt. Ja, Dags att skicka på lite äpple. För det kan inte de här barnen märka bra själva. Mm. Eh, och så, så spontant så tänker jag att man får vara förälder några extra år till de här barnen. Mm. Och de har också ett behov av mer omsorg och uppmärksamhet. Upp i åldrarna när man kan se att andra syskon i de åldrarna har varit mer självständiga. Så på det sättet tänker jag att föräldraskapet är mer uppslukande. Just det. Och, och sen kan det bli så att vi har gjort en intervju eh, tidigare i höstas med Nina Bengtsson som var i en bonusfamilj. Och jag tror de hade sex barn sammanlagt. Fick de då tre var. Ja. Och hennes mm. ena dotter hade... Mm. Självskadebeteende och en ja. äh, diagnos i, inom autismspektrat mm. Mm. Och där mm. kände hon att hennes dotter tog så mycket tid Så att hon kunde inte riktigt vara närvarande för sina bonusbarn Och kanske inte lika mycket Nej. för sina andra barn heller Nej, precis Det är ju så, jag, jag tror att många föräldrar med barn med MP-fårigheter att inte räcka till det tror jag i och för sig eh, hör till föräldraskapet generellt mm. att aldrig räcka till men, men eh, det kan bli väldigt påtagligt när man har barn med MP hur, hur, att, eh, mm. hur, hur kan man göra det här för att få tid antingen då få tid för sin sambo eller för sina mm. andra barn kan man avsätta mm. det på något speciellt sätt så att man inte drabbas av det här hela tiden sina egna mm. deppiga tankar Ja, men har man ett nätverk alltså, så ska man ju utnyttja det lite ordentligt. För mm. det är oftast avgränsade perioder i livet som det behövs. Men, men det kan ju liksom handla om att ja, men, har man någon kompis som kan åka med ett barn till badhuset som man hinner med någon annan. Så det tänker jag att, att försöka skaffa den här avlastningen. Mm. Och det är ju... Det är rätt så svårt ändå att få den här typen. av heter det? Avlösa service finns det något som heter. Men det har blivit ganska svårt att få. Ja, just det. Eh, och då... Du ska ha ganska stora svårigheter, stora funktionsnedsättningar för att få det. Och, eh, Därför så måste man kanske lösa det inom ramen då för sitt sociala nätverk. Mm. Så antingen släktingar mm. eller, eller vänner och någon kanske har barn i samma ålder eh, mm. som man kan eh, få lite olika lekdater -lek mm. eller så så att eh, någon timme Aha. här och där. Då. Ja men precis och det tror jag precis när du säger timme att jag tror att avla avlastningen behöver inte vara liksom ett veckoslut eller en hel dag eller en natt utan det kan också vara bara eh, en timme. Mm, ja. Så, kunna ta med sig ett barn och kunna ta med sig sitt vanliga barn till affären och mm. handla tillsammans. Om inte om barnet till exempel sitter uppslutad vid datorn mm, eller mm. vad det kan vara. Eller att det finns någon annan där. Så även det här var var mm. vardagslivet, kan, eh, mm. kan där kan man ta in... De andra barnen så att, att de känner sig lite delaktiga och bli sända också. Ja men det tycker jag. Jag tror att det är det, det, är det enda folk har chans till. Liksom. Att säga till den här typen av föräldrar att ja, du måste ge liksom, dina andra barn uppmärksamhet och egen tid. Det är ju, det tar ju knäck på folk för mm. att det är ju inte så att de inte försöker. Så jag tänker också att man får lägga det i ganska lågt. Mm. Och försöka hitta lösningar. Som, och då, då är det i vardagen som det, det liksom handlar om. Ja, just det. Och hellre. Men får, får inte åka till djurpark eller hålla på med så storslagna grejer. Utan det kan ju handla om att man tar sig tid och skjutsar eh, det neurotypiska barnet. Alltså det som är som är vanligt utvecklat. Mm. Skjutsar det till en aktivitet eller någonting. Bara så man hittar det här utrymmet som man hinner prata sig vid. Och kanske hellre försöka få flera små gånger när man gör något eget. Mm. Eh, än att vänta och, och någon enstaka mm. gång per år försöka göra mm. något jättestort som ska kompensera dem. Ja, nej, det, det skulle inte jag heller föreslå. Utan jag tror mer på de här små, små tillfällena. Mm. Har man mm. så att man är separerade och har en till barn. Då kan man ju ha en lösning där det inte, alltså man kanske inte bara har varannan vecka utan man har barnen går lite omlott. Ja, då blir det ju inte, föräldrarna får ju inte hela veckor då barnfria men periodvis kan man ju ha barn omlott för på så sätt. Ge barnen lite andrum från varandra. Ja och det kan ju vara skönt. Det kan också vara en möjlighet. Det mm. mm. kan vara skönt för den som har eh, NP-diagnosen också. Att få en, en dag i veckan ensam med mm. en biologisk ja, förälder då. Precis. Mm. Ja, precis. Sen kan jag tänka mig då som, mm. som bonusförälder att det också kan vara lite svårt mm. att veta hur man ska agera mot ett barn då som mm. inte är det typiska utan som, som agerar lite annorlunda ja. ibland. Ja, det är ju otacksamt. Alltså många av de här np problemen de är ju hur ska jag säga, de verkar ju lite opostrade. Mm. Mm. <laughs> och det är lite otacksamt. Man blir ju missförstådd. Eh, så om man inte känner de här barnen väl så kan man ju liksom gå in med idén om att det här är no det här har ju liksom, min partner inte satt gränser ordentligt och här måste man liksom stoppa upp och styra upp. Och, uh -huh. och det kan ju liksom... Ta vägen var som helst <laughs> så. så jag antar att man får gå in med ganska mycket Ödmjukhet liksom Så För det är ju en, det är en sån sak i alla relationer Tror jag att Kritiserar man någons barn Då blir det ju en mm. indirekt kritik Även mot partnern Och det kan ju ja. skada ganska mycket Förtroende och så Om, om man eh, tror att man ska gå in och ändra På någonting eller att man drar förhastade slutsatser och så. Ja. Och jag brukar tänka liksom att. Hur ska jag säga, folk har ju hamnat där de har hamnat. Av någon anledning. Mm. Och det brukar ofta inte vara så. Att man inte har försökt. Hjälpa sitt barn. att utveckla olika färdigheter och förmågor. Utan det är ju som det är. Utifrån de omständigheterna som är. Kring de här barnen. Eh, och att. Eh, Folk, jag brukar tänka att folk brukar ha gjort sitt allra bästa ja. så föräldrar, föräldrar brukar ha gjort sitt allra bästa och ibland så liksom har det räckt bara så och så långt och man, kan inte man får vara lite ödmjuk för att nej man, kan, nej man kan inte det och jag tycker det liksom är, är, är lite tufft då och komma med väldigt så här direkt rådgivning att de ska göra si och så och avlasta så här. Och göra whiteboard-tavlor med scheman och klippa ihop bildscheman och du vet. Mm. Alltså det här är ju människor som, det finns ju ganska mycket litteratur nu men några böcker skrivna om att de här föräldrar till barn med MP är ju alltså rätt så utmattade ja. mest hela tiden så jag brukar, jag brukar tänka mycket på att det är svårt att be dem att göra mer eh, och man får först, istället hitta eh, hur kan man få dem att göra mindre mm. Mm. till exempel att man tjatar mindre <här> eh, kräver mindre mm. det är liksom enda chansen att få in lite luft och möjlighet att andas liksom, i vissa familjer mm. Tror du det också kan vara svårt för en då NP-förälder, om vi får kalla det så, att, mm. att inleda en ny relation efter en skilsmässa, att man känner att man kan inte liksom ta ut en sån stor bit av sig själv som det, som det är att bejaka en ny kärleksrelation och att börja dejta och allt det här, utan att man, mm. man ger allt för sina barn och så, och så blir man ensam mm. och kanske inte mår bra av det heller men att man liksom prioriterar barnen just eftersom de behöver mer tid. Mm. Det tror jag. Jag tror man prioriterar barnen för att man måste det. Mm. <laughs> alltså att det går inte att välja bort. Så det tror jag, jag vet det, det har jag ingen statistik på men jag, de säger ju i alla fall att för föräldrar med barn med NP har högre skilsmessotal. Mm. Mm. Så är det ju. Att hitta en ny partner då, som kan liksom var tillräckligt ödmjuk- och, och, och ha, eller ha egna erfarenheter- av barn eller andra med MP. Det kanske inte är så lätt. Det Nej. kanske skulle behövas en datingsite- ja, för det. föräldrar till barn- med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- så folk slapp förklara sig. Precis, där har vi ju faktiskt en idé- som vi kan skicka ut. Vi, ja. vi har gjort en intervju- med Helena Andersson- som var singel i Sverige- till exempel som är ett ja, stort det. Mm. nätverk och hon mm. utgår härifrån eh, varbergstrakten och så. Och, mm. eh, ja, varför inte? Du, du har ju då hittat en särbo som har egna mm. erfarenheter så att ni mm. behöver inte liksom, ta Nej. allt det här från grunden och bygga upp en förståelse. Nej. Det var en väldigt stark faktor. Alltså, mm. att, att Som en jättestor vägbula som liksom var lite utjämnad för oss redan. Ja, vad skönt. Mm. Om, man vill, om man vill veta mer om dig, eller följa dig, eller få tag på dig, hur gör man då? Ja, jag har, jag har en hemsida mm. som heter www.orshapsykolog.se. Mm. Där finns det lite beskrivet vad jag sysslar med. Och jag har gjort, jag också spelat in några filmer faktiskt på YouTube om. Om hur man hanterar barns vredesutbrott. Ah. Man kan tänka eller ur ett lågaffektivt perspektiv. Det låter intressant. Ja. ja, sen tror jag att jag också har en sida på Facebook. Den heter som för mitt företag TE-psykologkonsult AB. Mm. Gör du föreläsningar så att du är utanför Dalarna ibland? Ja, det gör jag. I den mån jag kan och hinner och... och Hittar roliga ställen att åka till. Så jag har ganska olika arbetsuppgifter. Det är väldigt roligt. Vissa gånger är jag blev psykolog och ibland utreder jag autism. Och ibland har jag utbildningar om och lovaffektivt bemötande. Och så handleder jag till exempel HVB-hem. Så att jag har väldigt mycket olika arbetsuppgifter. Det är en härlig att få den bredden så att det blir omväxling. Ja, ja. Då ska vi hålla utkik här nere på västkusten i alla fall. Om du kanske dyker upp. Jättetrevligt att prata med dig, Tina. Ja, ja men tack själv. Tack så tack mycket. Själv. Ha det som bra. Mm. Hej då. Mm, hej. Ja, vad tyckte du om, Tina? Det var väldigt intressant. Mm. Och jag som har varit mamma många år känner ju att, oj vad många fel jag har gjort. Alltså? <laughs> Ja men det här med att man tjatar om saker som egentligen är helt oviktiga. Mm. Och att det här med matsituationer till exempel det tänkte jag kanske du kunde ta åt dig lite av. Ja, jo men jag har ju fastnat lite i det fortfarande att jag tycker att de ska äta grönsaker och eller smaka på saker innan de säger att de inte gillar det och så. Men man kanske alltid kommer förlora den striden och sen löser det väl sig när de... Bli lite jag tänker att man kan komma till en slags mellanläge. Man kan säga saker och förklara saker och mm. visa med sig själv. Men man kanske inte måste strida för allting in i märgen. Nej, och man kan ju aldrig tvinga någon heller. Nej, för det blir så tråkigt då. Ja, men det har vi väl inte ens försökt. Nej, men jag tänker ibland att det, det behöver ha så mycket prestige i någonting. Om, man, om jag säger så här, ta på dig jackan. Och så säger jag, nej. Då kan ju jag backa någonstans. Ibland tänker jag, och jag tror att många föräldrar också tänker att nej, man får inte backa som förälder, för då är det kört. Mm. Så har jag tänkt mycket i alla fall. Att har jag sagt en sak, då måste jag stå fast vid det. Ja. Och tänka, ibland kanske man faktiskt inte måste det. Ibland kanske man kan tänka att nej men jag kan visa mina barn att man kan backa. Ja, just det. Jag vet inte. Jag är ju inte utbildad, men... <laughs> nej, men det är jätteintressant och jag ska lyssna på det igen sen. Ja, just det som hon sa där med att vi kanske bestämmer för mycket över barnen och bestämmer fel saker och så. Mm. Det skulle jag gärna tänka vidare på. Mm. Ska vi ta och köra igång det segmentet som vi kallar för veckans tema? Just det, som idag skulle handla om orättvisor i bonusfamiljen. Alltså specifikt för bonusfamiljen. Ja, jag tänkte att det finns ju säkert jättemånga orättvisor men jag tänker en sak är viktig att komma ihåg när det gäller orättvisor. att bara för att någon upplever att någonting är orättvist behöver ju inte det betyda att det är orättvist och bara för att vi då som vuxna då kanske inte tycker att det är orättvist behöver ju inte betyda att barnet känner att det inte är orättvist. Nej, och de Hänger du med det? Ja, alla har ju rätt till sina känslor och Precis, upplevelser. Precis, det var så... lite det jag var ute efter mm. att känslan av orättvisa är en sak. Och hur det är det eller inte är det är en annan sak. Men kanske inte alltid så viktig. Nej, men det är klart att det kan vara en besvikelse om man som förälder kämpar väldigt mycket för att det ska bli rättvist. Eller till och med att man försöker kompensera något barn. Och så får man ändå höra att, det är, att man är orättvis. Det är ju synd om det inte går fram. Mm. Så kan men det. vad finns det då som kan vara speciellt känsligt och framkalla känslan av orättvisa i just en familj? Har du något förslag? Ja, en sak är ju i alla fall då om man bor varannan vecka, då bor ju inte alla barn tillsammans hela tiden. Och då kan det vara väldigt stor skillnad i de andra hemmen där de har en annan biologisk förälder till exempel. Det kan vara skillnad i eh, standard, i, i ekonomiska möjligheter och då kanske det är några bonusbarn som får åka iväg på fina resor eller få dyra presenter eller sådär. Och det är klart att det kan ju kännas jobbigt då den veckan när man bor ihop. Att man har, har levt ett annat liv. Mm. Ja, men det har du rätt i. Men jag har ju hört det att barn kan hantera det här med olika familjer. Olika, alltså att jag har det så hemma hos mamma och så hemma hos pappa. Men du tänker mer mellan syskonen då? Ja, eller så? just det. Mm. Mellan bonussyskonen. Ja, så att här, kan... jag har ett Playstation 4 hemma hos pappa. Det var det coolaste jag kunde komma på. Det kanske inte ens är så coolt längre. <laughs> Nej, men, och, och i så fall då om de tar med sig saker då får man ju som förälder kanske göra så att ja, men här i detta hemmet så har vi de här sakerna som vi delar på eller som mm. vi tycker är rättvist att ni har. Och då att de inte kommer att ta med sig saker från sitt andra hem och ska skryta med. Speciellt inte saker som låter. Nej <laughs> ja, just det. De får gärna stanna kvar i och sånt. Ja. Vad tog du den vägen? Ja, jag tänker en ordetvisa som kan dyka upp i en bonusfamilj som är lite speciell. Mm. Det är ju om du som barn har en förälder som har skaffat en ny och så har den barn sedan tidigare, då kan det ju bli så, eller om de två får gemensamma barn, mm. att du som barn då får bara träffa din förälder varannan vecka, medan det finns andra barn då som får träffa din förälder på heltid. Ja, just det. Och det kanske kanske kännas konstigt, tänker jag. Ja, det måste ju, det måste ju bli lite annorlunda. Ja. Och oftast... Så var det lite mm. när jag hade jag hade tre barn från början. Och sen så fick jag ett barn till. Och så länge jag var tillsammans med den pappan så hade jag ju ett av mina barn på heltid. Mm. Och tre av mina barn på halvtid. Jag har inte pratat med dem om det faktiskt. Det kanske jag ska göra hur det känns. Att ett av syskorna fick ha mig på heltid medan tre av dem fick bara ha mig på halvtid. Och sen är det ju alltid så att det gemensamma barnet är yngst. <laughs> Dessutom. Det hade ju inte varit fysiskt möjligt Aj, annars. Men det, ja, då fast, blir det ju också. Ja, det har du rätt i. Mm. Ett gemensamt barn är alltid yngst. Ja. Men det kan också vara så att som i ett fall att pappan då, det var mamma och en pappa och pappan hade sina barn på heltid för det fanns ingen mamma. Nej. Och då när den här nya mamman och hennes barn kom in i bilden så blev ju hon mamma eller bonusmamma på heltid till hans mm, barn. Mm. Med sitt eget barn träffade hon bara varannan vecka. Ja just det. Ja. Men jag tänker äh, avundsjukan eller orättvisan mot det gemensamma barnet kan ju också lite hänga ihop med att det barnet då är, först är nyfött och sen är väldigt litet och behöver väldigt mycket hjälp och ta väldigt mycket tid och så. Mm. Och att det där kan upplevas som en orättvisa. För man minns ju inte själv när man var två år hur mycket hjälp man fick då av Nej. sin mamma eller pappa. Ja, det var två alternativa orättvisa. Kommer du på någonting annat som är just bonusfamiljsorättvisa? Ja, jag tänker ju på det att när man då bor ihop på den gemensamma veckan så att säga. När man är bonusfamilj så kan det ju fortfarande vara så att barnen har lite olika regler beroende på vilken förälder som är deras biologiska förälder. Man kanske har med sig särskilt i början en speciell familjekultur med läggtider eller vad man får. göra. det komma hem göra. och så. Ja, och vid vilken som de ålder eller. de gör vad. Mm speciellt och nu har ju inte vi båda barn du och jag sedan tidigare men i en bonusfamilj det finns barn mm. från båda hållen så kan det ju vara så och speciellt om de har kommit upp lite i åldern att, att de är i tonåren så där så kanske det redan är vissa regler som är satta mm. och så ska man då bo under samma tak och ha olika regler. Den ena 15-åringen får vara ute till 12, den andra 15-åringen ska vara i säng klockan 9. Det kan ju bli lite kinkigt. Ja. Och det tror ju inte jag på att det kommer att fungera i längden, utan där måste man ju snacka ihop sig och då får ju tror jag att det är lättare för barnen att vänja sig vid att de ena veckan till exempel hos pappa så får de komma hem klockan tio och hos mamma klockan elva om nu man i, som bonutförhållare ja, är, är man överhuvud. Alltså, antingen får man vara extremt tydlig att du sätter reglerna för dina barn och jag sätter reglerna för mina barn och så är man så tydlig och barnen vet det- då tror jag att de kan hantera det. Eller som i vårt fall så har vi ju- eller ja, det blir inte riktigt i vårt fall- men vi tycker ju att vi sätter reglerna i vår familj. Vi är lite mer så som om. att. Mm. Men jag tror inte att bara för att man har olika regler- så är det helt kört. Jag tror bara att man ska vara tydlig. Alltså det är det som är grejen. Att de vuxna är överens och att de är tydliga. Och de vuxna är överens om att vi har olika regler för olika barn- så tror jag att det funkar. Jag men om den ena det ena känner jobbigt. att... Ja, det... Alltså det blir, om man ska få ihop en bonusfamilj och, ja. och få liksom en, någon slags gemensam känsla. Och, och i och för sig har man problem så det har vi ju hört nu. Jag vet inte om det blir vanligare men det här att bo vara särbo just för att det kan vara svårt att flytta ihop. Mm. Det finns massa orsaker till att man inte kan. Man kanske inte har råd. Man hittar inget som är tillräckligt stort eller man kanske har sex barn sammanlagt. Mm. Då är det inte så lätt att hitta en åtta rummare. liksom. Mm. Nej. Nej. Jag tänker bara att det är viktigt att de vuxna är överens på något sätt. Hur de vill ha det i mm. sin bonusfamilj eller sin särbofamilj. Att det är där som grunden läggs. Mm. För att börja den ena känna att med dina barn får ju alltid göra så. Då blir det det här ställningskriget istället. Och det kanske är lite värre. Jag tänkte att jag skulle avsluta med en orättvisa som jag som biologisk förälder kan känna ibland. Mm. Och det är ju att i vår familj så är det ju jag som har det yttersta ansvaret. Och en bonusförälder kan ju lite välja. Ska jag vara en ansvarsfull bonusförälder eller ska jag inte vara det? Båda sakerna anses ju liksom korrekt och riktigt. Att mm. man som bonusförälder får välja. Medan som som biologisk förälder så ska du ju under de bästa förhållandena inte välja. Alltså, du kan inte välja nej men idag tänker inte jag laga någon mat eller tvätta någon tvätt eller städa eller vara snäll mot mina barn. Jag går och tränar istället. Hej då! Men det är ju också orättvist åt andra hållet där. Nu Om lät ju lite förlåt. Jag, ska bara, nu ska mm. inte, jag menar inte alls att detta var så. Nej, nej. Det lät kanske så. Men Jag kan känna ändå ibland att det finns där outtalat Mm. Som en liten boja runt foten som inte bonusföräldern har. Nej, men man kan ju också säga så att det är ju en stor förmån och en, en makt som man tar ansvar för också då ju. Men om, om jag skulle få välja så skulle jag ju hellre vilja ha den möjligheten. Att det var jag som hade ytterst ansvaret. Ja. Så då blir det ju orättvist åt andra hållet faktiskt. Det beror på helt vad man är för person och hur man ser på det. Vissa kanske vill ha möjligheten att kunna så att säga smita undan. Mm. Men jag kan ju känna viss frustration då att om jag verkligen vill någonting och då måste jag ju övertala dig om du inte vill det. Mm. Och det kanske inte går. Nej. Och då måste jag inse att okay, jag kan inte... Mitt ord i vissa fall väger... Ingenting. Jag har alltid vet inte Ja, så att det är faktiskt orättvist på två olika sätt här faktiskt. Mm. Ja, men det är sant. Ja, vi kan väl konstatera som vi alltid gör att livet i en bonusfamilj kan vara besvärligt. Men. Också härligt. Ja. Och nu tror jag att det är slut, varför vi sa det redan nu. Men vi har lite tid att säga, inte så mycket mer på det här med orättvisor. Som sagt, var veckans tema är ju lite spåning, så att mm. spåna vidare där hemma. Det brukar ju vi göra när vi tittade på familjen den tv-serien. Ja, så brukar vi pausa och så pratade du och jag om det som man ser. Det var rätt roligt. Ja, mm. Så det kan vi ju rekommendera er att göra att fortsätta den här diskussionen med varandra där hemma. Och skicka gärna in. Och gärna kramas till oss. lite emellan. Så att det inte blir ett krig utan diskutera lite, och sen kramas, och sen diskutera och sen kramas. Mm. Och sen kramas lite till. Och sen dagen efter så kan ni sammanfatta er en diskussion och skicka in till oss för vi är väldigt nyfikna och ni kanske har lite tips som vi kan ta lärdom av. Så skicka gärna in till bonuspappan.plusmamman. Plusmamman? Plus ja plus nu också? Du inspirerar av bonusmamman? Ja, kanske det. Eller följ oss på Instagram och Facebook. Ni hittar oss ju överallt. Ska vi säga någonting om hur rättvist det var att du vann en väldigt dyr och fin hatthylla? Rättvist eller orättvist, jag gjorde det i alla fall. Den är jättefin och den kommer från Gustavian Home som är en Instagram-sida. De har äh. jättefina möbler och är väldigt duktiga så gå in och följ dem. Och vill ni också ha en oerhört snygg hatthylla så kan man köpa det. Av oss? Nej. Den säljer jag aldrig. Det är min dyrbara ägodel nu. Jag sitter och tänker mest på huvudstaden på Sankt Bart. Eller Sankt Bart eller heter väl den gamla svenska kolonin i Västindien. Den är nog fransk nu kanske. Men jag vet inte vad, om huvudstaden heter Gustavia eller något sånt här svenskaktigt är det ju. Om detta hade varit tv så har alla sett hur jag stirrar på dig med tomblick och undrar hur 17. Det ser ut inuti ditt huvud. Men det är att jag kommer ihåg det, fast jag inte är helt säker, det beror på att jag skrev en artikel 1993 om en advokat i Luleå som hade fått en gata uppkallad efter sig där, nämligen. Undrar vad du har för bokstavskombination egentligen. <laughs> jag vet inte. XIZ Selektivt minne. Men strunt samma. Vi går vidare och säger att vårt bokutskick blev väldigt... Spännande eftersom böckerna spreds från Jukkasjärvi i norr till Svedala i söder. Precis, jag tänkte undra dig så du pratade om det här, men du menar böckerna som vi lottade ut förra veckan. Mm. och Nej, vi lottade ut dem förra veckan och så annonserade vi vinnarna förra veckan. Och det var lite roligt sen när alla adresserna trillade in och att det var väldigt spritt över hela landet. Så mm. det var kul. Det var även från Karlstad i väster till Bålsta i öster. Ja, Örebro, Lund, Malmö mm, mm. och någonting uppåt. Östersund. Nej, inte som jag minns det riktigt. Men... Nej, det var i alla fall Christine väldigt... hamn ja. kan det ha varit också. Det var det med. Grattis än en gång till alla som vann böcker förra veckan. Nästa veckas gäst är Anna Hallén. På tal om böcker. Hon har bland annat skrivit en bok ja, som heter Energibarn. Ja, jag tänkte dels läsa på baksidan mm. av boken Barn vill om de bara kan Detta är boken som alla föräldrar och lärare borde läsa Jag är egentligen alla som umgås med barn och tonåringar NPF, bokstavsbarn skitungar, dampungar ADHD-barn Ja, kärt barn har många namn Men vad pratar vi om egentligen? Är det ofostrade barn som bara ska lära sig veta hur Eller är det barn som behöver lite extra vägledning för att hitta en bra och positiv väg Mm. och det var en baksida som jag tyckte lite väldigt spännande så jag blev väldigt glad när Anna sa att hon kommer gärna att hälsa på och prata lite mer om sin bok och med energibarn så menar hon väl barn med bokstavsdiagnoser eller Tourette, ja, men hon så... kör liksom hela grejen det här med att alltså med kost och det handlar inte bara om att det skulle vara neuropsykiatrist ne? nej så att, alltså det ska bli väldigt spännande att prata med Anna. Mm. Jag tänkte även läsa alla första raderna ur boken också. Mm. Del 1. Anna. Jag var en skitunge, ett överenergiskt energibarn. Jag sov aldrig, sprang alltid, ramlade alltid och störde alltid. Jag hördes alltid och var mer nyfiken än vad som var nyttigt. Jag klättrade för högt, utmanade hela tiden mina begränsningar. Jag såg världen i svart eller i vitt och styrde gärna min omgivning. Idag är jag en intensiv, energisk och mycket aktiv vuxen och lycklig- mycket lycklig. Det som gör mig så evinnerligt ont är att se hur många som får stämpen skitungar i dagens skola och som sen växer upp till olyckliga vuxna. Min dröm är att vi vuxna ska skapa en förståelse och en värme som gör att alla barn har en möjlighet att växa upp med självkänsla och självförtroende. Det ska bli jättekul att intervjua Anna här i vårt eget vardagsrum. Mm. Ja, och innan det så kan ni ju lyssna på våra specialavsnitt om sorgbearbetning. Vi har ju kommit fram till avsnitt 11 som kommer ut på lördag. Precis, och efter det så är det ju bara ett ordinarie specialavsnitt kvar. Eftersom det ska bli 12. Ja, precis. Man vet aldrig. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men ha ingen oro, ni kan lyssna på en bra podd. Så blir allting härligt! Hej då! Hejdå! Vi ber om ursäkt att jag har låtit så mycket. Men det har jag, jag, har jag klippt bort. har och flaxat det. Det har jag, jag redan klippt bort så det är ingen som har hört. Har du det? Är inte redan, men jag ska. Du ska. Ja. Okej. Okay. Nu ska vi kramas nu. Mm-mm.